Който ще бъде под надслов за незабавна летателна техника срещу пожарите и право на природа, организирана от коалицията за да остане природа в България и се готви за два поредни дни за днес и за утре а, на площад Независимост в Триъгълника на властта. Андрей Ковачев сега е на телефона. Той е член на Националния съвет на Зелено движение. А знаем, че за тази политическа формация борбата с климатичните промени е кауза, а те. Тези климатични промени стават явни и за всички. Водата изчезва, климатът на страната ни драстично се променя. Добър ден! Добър ден! Да започнем с протеста. Два на брои, днес и утре, за летателна техника. Не е ли закъснял този протест? И това означава ли, че коалицията за да остане природа в България се включва в политическият горещ спор между президент и премьер? А, знаете тази дилема, къде да е пожарогасителната техника в Мевере или в армията? Каква да е дилемата, да се купуват повече хеликоптери за гасене на пожари или F-16? Вие давате и на не, едно неочаквано решение, друга посока на възможен отговор, казвате дронове и изкуствен интелект, а сега обаче се включвате вероятно в този протест, готвен от коалицията за да остане природа в България? Да, тази коалиция е гражданска коалиция. Това са не политици, така че исканията на тази коалиция са към всички политици. И управляващи, и тези в опозиция, защото ние вече имахме проекти в които бяха отделени пари за тези хеликоптери, нямаше нужда да се питаме дали вместо това, вместо това. а Просто трябваше тия проекти да бъдат изпълнени, за да може с европейски пари да купим противопожарни специализирани хеликоптери и тези проекти не бяха изпълнени, и парите бяха загубени. Това е абсурдно, това е факт. Добре, а обаче това означава ли, че според вас България не трябва и не бива да разчита на Европейския механизъм за гражданска защита, защото пък ние виждаме, че той, той работи. Ето и в момента на територията на България а, има хеликоптери от други европейски държави, на които разчитаме. Разчитаме и на друго. Сайта Коперник на Европейската служба за управление на бедствия, където виждаме в детайл активните пожари, изпепелените зони, близостта до запаливания ми гори вас, кладове. Вие самия преди буквално няколко дена казахте, ами нека да инвестираме в изкуствен интелект, в Център за управление на а, кризи и пожари, за да се вижда, да има превенция, да може да се реагира, включително с дронове. Разбира се, по принцип хеликоптери, така ли че и специализирани и такива техники са необходими, ако се разгори един пожар. Ние нямаме в момента друго, да гасим вече разгорялия си пожар и да ползваме европейския механизъм, защото си нямаме и собствени хеликоптери специализирани. Но най-важното е превенцията. В тази ситуация, в която времето вече е свръх сухо, свърх горещо, ако ние нямаме превенция, нещата са тежки, ние не трябва да позволяваме. Да, Пожара, да се разгори и е необходимо да го загасим в момента, в който той се разгаря, започва да гори, когато е мъничек и когато е лесен за късене. А за тази цел трябва първо да имаме система за ранно предупреждение. Между прочим, там в югозападното горско предприятие са започнали да правят такава и да слагат кули с датчици, които да засичат започнали пожари. Но това трябва да е гъста мрежа, която да покрие цялата страна. Необходимо да има дронове, които след като тези датчици да дадат сигнал веднага да отидат и да локализират мястото на пожара, след което ако имаме дронове, пожарни дронове, специализирани продават се, произвеждат се. Има канадски, има а, и, и на други фирми, нали, които произвеждат такива дронове. Тези дронове отиват и изгасяват пожара много точно и много от, как, точно както една финна операция, още преди да се разглагал, изключително бързо. За тази цел, разбира се, ще ни трябва и изкуствен интелект, защото Проблемът с дроновете, е, че няма как да бъдат управлявани от много хора, нито пък хората могат да ги управляват ефективно и добре. Но когато се включи изкуствен, изкуствен интелект, което в днешно време вече е абсолютно реализуемо и може да ги изгасяваме много бързо. Не примерно, както, както пожара на Слимица, да го вземе за пример. 6 часа след като а, сателитите показват, че пожара е започнал, 6 часа след това отиват там първите пожарни коли наземни. Те не могат да се справят с проблема цяло дълнонощие. Той се разгаря пожара, вече по една време е голямо. И оттам нататък се започва една дискусия сега да пращаме ли хеликоптери или не и може би след един, два, три дена някъде да се появи и летателна техника. Значи това, ако така продължаваме, ние действително ще изпепелим страната си. Няма да имаме не само вода, не само гори почвата и изгаря почвата е толкова суха, че ние губиме почва, която не може да я възстановиш, да я засъдиш на много. Няма как. Последен въпрос е. от мен усилена е законодателната активност преди лятната вакансия на депутатите. Какво мисли в Зелено движение за поправките в закона за държавната собственост между първо и второ четене и а, отпадането на инстанции от съдебния контрол при обжалване на актове по законодателство, което засяга екологични въпроси? Ами, това са, за, за държавния контрол, това означава, че държавата в момента почва да разпродава на частници държавни имоти, които вместо да служат за обществени нужди, ще бъдат изкупени на безценица от мафията. Това е от, от, от, от, корумпир, от корумпирания елит, който управлява държавата, което. Аз лично това просто не мога да, го, да си представя, че може да се случи. Но се случва същото е и със падане на, на втората инстанция за обожаване, където е, пак с е, такива изцяло недемократични мотиви е, отново беше, имаше такъв прецедент в е, съвсем близкото минало за такъв закон с временно действие, е, да отпадне възможността на нас, гражданите, да търсим правата си в съда по адекватен начин сякаш сме някаква бананова република, а не страна от Европейския съюз. Е. Добре, не става ли дума обаче и за а, случаи, в които примерно частна на собственост а, застрашава големи инвестиционни а, проекти, които обаче могат да бъдат полезни? Примерно, казва се, този, като този на булевард Тодор Каблешков, където в центъра на булеварда остава част на собственост, а знаете, че тук става по-сложна дилемата това означава и замърсяване на въздуха. Това на, според зелените природозащитници също не би трябвало да бъде окей. Okay. Тоест, няма ли нужда от някакво балансиране в тази посока? Не, в случая поправките са конкретно насочени към екологичните процедури. Там, където има сбъркани екологични процедури и може да се увреди дали човешки живот, дали здраве на хората, дали качеството на живота и когато се определи някакъв проект за национално значение, хората няма да могат да си търсят правата в съда на втора инстанция. Става дума само за екологичните процедури конкретно. Тоест, точно там, където би трябвало да се гарантират правата на хората, имайте предвид, че това са права, които са и в Хартата на Европейския съюз за основните права на човека. Практически те не могат да си търсят правата в съда на втора инстанция, т.е. да се контролира качеството на съдебния процес на втора инстанция. И това, нали, това е ясно, че е урязване на човешки права. Това означава ли, че към протеста на, за да остане природа в България, свързана с нуждата от закупуване на летателна техника срещу пожарите, ще се добави и подобна кауза а, за предотвратяване на тези промени между първо и второ четене на закона за държавната собственост? Протестът и за двете неща. Защото в момента а, имаме абсолютното престъпно бездействие по отношение на закупването на летателна техника, което включва хеликоптери, което включи и дроновете, за които ви говорите, са също и темата с тези недемократични промени на законодателството, внесени в момента вече в парламента и които ще се разглеждат. Благодаря ви, Андрей Ковачев от Националния съвет на Зелено движение, коментар върху спора каква противопожарна защита да имаме и други законодателни идеи, които разгарят политически страсти на фона на горещата тема за огъня и преди протестът организиран днес под надслов незабавна летателна техника срещу пожари и право на природа.